silvia qué pasó qué pasa mi rey es el rock número 1044 ¿Qué me has dicho que es que hoy somos muchos en la radio no están aquí declive que no. Els anirem presentant a poc a poc. A veure, Sílvia, jo he sí, dit una cosa a les, a les xarxes socials, ja no va dir a les arrels socials, no. Oh, a yeah. les xarxes socials okay. que jo faria avui, haria avui el programa en català. Sí, què passa? We have a problem with the the, the, the, the radios that si es que no entiendo en el inglés tampoco, que hablo en francés. Bueno, da igual, que tenemos un problema con la gente que no nos entiende. Eh, gente de Radio Cruda, gente Solid Radio y de Bueno, venga, va poner la sintonía y ahora te digo. Dale, dale, dale. Vamos a ponernos en situación. Que estoy muy loco. buenos. Si no te portas bien, te echarás por vivir en la noche del Venga, Silvia, que viene, ¿eh? Esto se llama Venga, va, va. ¡Qué va? Más ¡Qué más da! ¡Hézalo! Mi rollo es el rock todos los lunes a las 8 y 3 y 2 y 4 de la tarde eh, noche es que cuando estamos enaniegos es más tarde pero ahora es más noche en tarragona radio Mira te lo dice mi rollo es el rock Compáe y Silvia arragona radio y de clivi amigos todavías decli <risas> y os de, yo nada para al víctor a ver a víctor am tú uh -huh. siempre hablo en catalán sí i fa molt de temps aquí a Mis Reus, el Roc, la Síria se'n recordarà quan van vindre el Damià que era el tiu que portava el grup humus. jo no parlava català com ara oh, ara va ser fantàstic hi ha molts llibres eh? de ah, molt Manuel bé. de Pedro lo darrere, molt hi ha molts llibres molts de... vídeos, moltes cançons estia, hi, ha, hi ha una tia que escriu es diu Marta Oriol, la conegueu? la coneixeu? El Nil, el Nil segur que la coneix a mi Un llibre que es diu La possibilitat de dir-ne a casa sí, sí, Parlar sí, sí, amb les plantes És una escriptora, mira comencem amb cultura Aquest mi rollo és el rock número 1044 Mi rollo és el rock número 1044 Que vamos a tener en catalán Porque así és como nos comunicamos eh, Con esta gente Que nos han venido a presentar Su primer disco de clivy I, com es diu el disc? A, a a cambiar cambiar todo. Todo. Tot, ha cambiado <ríe> he todo ha eh. Pero eh, esta presentación te la hacemos en, en castellano ¿no? que Estamos todos los lunes a las 8 de la tarde aquí en Tarragona Radio Semanas y semanas, no, en Radio San Pedro y San Pau Hacemos otra horita de, de música y en redifusión Nos puede escuchar los viernes en Radio Cambrils En el 90.0 a las 9 y media de la noche Y también estamos en Sol y Rabia Radio Ona Moments Eh, mi rollo es el rock Radio Asalto Mata Radio Rock en Colombia en Radio Cruda En Venezuela en Radio Alterna Radio Alterna y en México En Piratita Radio y Radio Demente Y como digo, poquete a poquete Aniremos presentando de Clibi Que ya portemos una buena estona Venga, que van siempre al Max o okay. que? Sí, sí. Va, el, el Max, que té 21 anys Bueno, sou una gent que oscileu d'entrar Tu ets el més gran del grup, no? Sí, sí, soc jo Mira, és, el, el, és el Benjamín, no? El Benjamín és el, és el, és el, és el cadete sí, sí. I Monfils ben, Cadet, Benjamín. que es diu francès Monfils Cadet, doncs pues, bueno Marc Galindo García, perquè és que tenim aquí La, la guitarra sí. Aquí estan els guitarras I aquí estan els carismàtics Ah, la <ríe> ah, <ríe> <ara, ara, ara. ríe> pues el Max és la guitarra Bona tarda <ríe> o bona nit, m'han dit que faci parlar m'han dit que o tu m'has dit que t'agrada el sushi sí. que t'agrada llegir uh, Mario Benedetti sí. uh, que la teva cançó preferida és uh, About Today de Nacional i també tens influències musicals és que us he demanat, Nil, a la veu al cantant, la voz cantante Sílvia, un aplauso per a Nil que se ha venido, ha vingut de Manresa fins a Tarragona a veure'ns a presentar, ha canviat tot aquest eh, disco d'Eclivi dels, dels, dels doncs pues bueno, el Nil canta a l'Eclivi, mira, et tinc aquí eh, al costat, tu tens 20 anys eh, el llibre aquest. quin llibre esteu llegint ara mateix? M'heu recomanat eh, el dossier que us he demanat per preparar aquesta entrevista un llibre que sigui el vostre preferit i és 1984, per exemple que és el meu, o seria un dels meus però quin esteu llegint ara mateix? Jo estic llegint un llibre que em vaig comprar per Sant Jordi i encara no he estrenat, que és el de Estimar i altres vicis. No me'n recordo l'autor perquè encara just me l'he començat i, i de moment heu bastant de la pinta. Doncs pues tenim el baix, al Bernat! Un aplaudiment! Sí, Sílvia, tu sí vas a ver a los de Clivi sí? una vez, la segunda pagaràs la entrada i la primera para ver a un hoy. Sí, perquè és una tu pagaràs l'entrada per veure l'UNAI que és el bateria del grup i és el carismàtic i és el virtuós tu on has après a, a tocar així? Tio? jo a una escola musical a l'esclat de Manresa oh, molt bé. des de Manresa han vingut fins aquí eh? 120 i escaig quilòmetres sí, sí. i després hauran de tornar eh? valdrà sí, la pena el que era necessari per estar conmig <coughs> molt bé, el Nil ja l'hem presentat al Bernat, a veure qui em queda Marc, tu callo Tu què? Tu què fas? Tu què fas a, a la vida? Bueno, quin llibre t'estàs llegint ara mateix? Jo estic llegint Kafka a la platja. No estic a punt de ja. Del Murakami, com està, està molant molt. Ostres, jo amb el Murakami? Tu ets el del Murakami? Que t'agrada sí, sí. molt? Que de fet, el llibre preferiria que t'he posat també. Sí. Hòstia, tio, però és que són així. Li vaig ah, okay, recomanar jo, eh? <coughs> el que t'he posat és mi. així. Bueno, jo he agafat del Murakami un parell de llibres curtets que estan il·lustrats per una tia alemanya ha sido la biblioteca secreta i nos queda ja, el sí, dia ja. de l'aniversari, ¿vale? I trobo que està molt ben escrit, però la història és molt inconcluent. passa això amb la resta de llibres que s'acaben i dius, "Sol passa. Esto no és es Seven? Sol passa, sol passa. O sigui, Tokyo Blues que és el que t'he posat, sí que té com més sentit fins al final que no té cap sentit. Jo li vull dir, jo dir, mira Marc, m'he llegit aquest llibre està increïble en vara de molt, jo crec que que, que ho fliparàs. Però, bueno, ja m'ho diràs Però jo, l'última frase És, que o sigui, és només l'última frase, frase sí, De l'última majúscula heu llegit... a l'últim punt No vaig entendre sí, absolutament però, I, i al final s'entén? No. no, o sigui, al final sí, però l'última frase Jo no. he llegit els llibres de la tia aquesta De la Melinoctom, algun? No, no, no. no, no. no, no, no. O sigui, té obres mestres I té llibres que estan transcorrent com una obra mestra, tots són d'entre 120 i 150 pàgines, o 100 i 150 pàgines, i quan queden 3 pàgines, pff, fa la cagarada ja, <ríe> allà, o potser el conclou bé. Però tens el risc, és una escriptora que cada any eh, treu, treu un llibre i és molt recomanable. El Víctor ja l'hem presentat, és el guitarra de los solos, tot té sentit dins de, de Clivi, Marc, també, a la guitarra, per què? des d'un inici, en aquell començament caòtic de la vostra història fa un any i mig tres guitarres dintre del mateix grup com Bé, us formeu? érem dos guitarres i un que tocava la guitarra acústica eh. però pues, sí, eh. jo després la el vaig veure en directe al Max no, clar, ara, ara, té perquè... ara li diré una cosa al Max del concert de la sala Slow vale. ui, ui, ui. tu tens un germà que és molt semblant a tu no tinc cap germà ah, ah, teníeu dos col·legues que se'm fotien de mi sí, oh, sí? saps d'això sí. que veus gent més jove que tu i es comencen a riure d'un calvo o d'un tio més vell no doncs passa, jo els veia no, bueno. Buah, doncs, bueno, jo m'estic venjant és la meva venjança aquí. Estic dient, els dos cabrons no que es no. de mi però bueno hi molt, eh, normalment eh, hi ha molt bona gent veient en directe els Aclivi les dimensions de la Sara Slow són una miqueta com aquest quart sí, la sí. la és que Va ser un concert molt calent, un gran directe i una, i una cosa que m'heu dit vosaltres i para a freser Jare això es diu està ben dit para es frese sí. sembla que estigui freixint alguna cosa paraules. Què és de clivi? De clivi és saber qui es reconeix buscar Sílvia ara me pones quan me pegue la parrafada me pones el TC eh? Declivi és buscar la bellesa en allò trencat i no complaure, fer allò que t'agrada ser comets i i escriure des de veritats que hi ha massa, ja música escrita des de mentides si és el Víctor és el Nil jo el estic, estic dubtant si, si vaig ser jo si va ser el Nil oh, no. No, no. jo no vaig ser vaig ser Els que senten càtedra amb el qüestionari són el Nil i amb Víctor. O sigui, unes frases que... O sigui, que això és com per, per agafar l'entrevista, llegir els seus qüestionaris i ja està, ja està el grup presentat. Però bueno, escoltem aquesta cançó de dimensions mitològiques eh, des d'un inici. el bo sé que t'he causat dolor sé que ho podria fer millor però quan penso que he sortit de dins de l'abarill m'hi trobo pega, eh? Oh, oh. T'ho sí, dir, sí. eh? Sí, sí, sí, com com dir? sí que enganxa, sí. Enganxa, o sigui, va perfecte amb aquest moviment, el segon moviment d'Extremo de Duro. Eh, vaya, és, un dia, és un dia molt important, és un tot dia tot molt moment, adient eh, ficar una miqueta a Extremadura, si més no, durant l'entrevista de, de Clivi, a part de perquè és una influència, més o menys, comú entre vosaltres sis Aquesta totalment, és la meva totalment. cançó preferida Sí, sí, bueno, ella és l'única no el que ficarem preferida <ríe> perquè si no mira, portem un quart d'hora i hem ficat un trosset de, de d'eclibi. Sí que ens serviria aquest aquest uh, trosset de la ley innata per enviar des d'aquí a tots els nostres ànims, això passarà ràpid, Robert tornarà a respirar i tornarà a cantar segur, tot i que bueno, és una mica xungo el chungo que li ha agafat, però eh, esperíem, no? Sí, jo, jo tinc la confiança absoluta de que és immortal, <ríe> absoluta. Sí, sí, sí, Esperem. ho és, perquè quan jo tenia 15 anys es moria cada setmana, eh? El bulo era que cada s'ha muerto Robert, qui? Em vaig en una entrevista dels 80 que, que comentava això, que, que li deien rollo, mort i el diu no. <ríe> a, a, jo dia que es mori de... robe... Mori no arriba, La meva filla ho va dir, papa, i si se muere robe ahora, que me muero. O sigui, el robe és el Backstreet Boy de la, de la meva època, de les cries de la meva època. Però el que passa és que també, o sigui jo quan tenia la vostra edat, el meu ídol, era el mateix ídol que teniu ara, o sigui, és el músic més transgeneracional sí, sí, que hi ha en la puta totalment. història no d'Espanya, de, de Catalunya, del món és una passada, és una passada perquè sempre va agafant gent jove bueno, gent jove amb influències no tan joves Conteu me una cosa, una miqueta a cadascú, què escolteu habitualment als d'Aclivi i com es reflexa això dintre del vostre so? Comenci jo? Endavant. Jo una cosa que porto al cor és Manel Manel és el grup de la meva vida i jo parlava abans de l'entrevista precisament pel tema de la lírica. V dir és un grup que jo escolto i escolto les lletres. I feis aquests grups que, que pegagun duro. Van I... treure dos discos així una mica raros, musicalment. Sí, però. Però ara el cantant ha retomat el sí. rollo Manelro. Bueno, eh? té un rollo britànic bastant guapo, però, però jo crec que a mi com em arada Manel, m'agrada més el rollo al principi, però crec que és molt positiu que els artistes um, no s'estanquin i que però mi no ho eh? són sigui, és obvi que hi haurà molt fandom de Manel que escoltarà els últims àlbums i dirà uf, això no és el que està acostumat a escoltar però a mi m'encanta que els artistes es reinventin amb els sons o sigui, ojalà, tant de bo el quart disc de, de clivi perquè fareu quatre discos, i cinc, i sis i vuit i jo els veuré i vindreu de Manresa aquí a Tarragona a veure'm sigui de música electrònica i, la, ah, i potser feu un disco de flamenco sí. i potser al tercer diguin s'han venut, hòstia no deies a mi el rock que fèieu música sense enganyar bueno, però continuar, o sigui, fer canvis fer disrupcions dintre de la música i suposo també, un Unai jo com ho veig és que hi ha moltes disrupcions al llarg de, de tot aquest disc aquest ha canviat tot que presenteu avui sí, sí, és, és molt diferent Vull dir, potser hi ha en alguns moments que sí que Pues que s'assembla una mica, però hi ha molts estils en el mateix àlbum. Sí, sí, això a no, mi nirem, personalment m'agrada molt. Sí, sí, veient? És un recull. I la lletra, lletra que està mitològica, qui l'ha fet de, jo. de vosaltres? Jo, el Víctor. Com llega això al mite del Minotaure, d'Arianna de Taseu, de tot això de la guerra entre Atenes i Creta i tot, a, tot plegat amb aquest tema de, de sencís amorós? Doncs ho has d'agafa abstracte, o sigui, jo les referències mitològiques les tinc, estic estudiant Humanitat, vaig fer l'Humanístic, és mi puto rotllo, saps? A mi m'ha agafat amb perquè jo he de fer, després d'aprovar el batxillerat, i de fer alguna cosa, i humanitat és que Es diu, és todo, és la omnisciència Total, total. Quiero saber! Sí, sí, però vol deixar la carrera, eh? Bueno, això, la cançó, que ara ficarem a la segona part doncs estudiant el mite de, de Teseu i tota aquesta moguda vaig veure molt clar com a, o sigui, has, és el que he dit, ho has d'agafar d'una manera abstracta jo entenc el laberint com, a, com està perdut perquè és com estàs dins d'un laberint estàs perdut. i el que salva a Teseu és el fil d'Ariana en aquest cas és, és un acte d'amor podríem dir però té el seu rerefons fosc en el sentit de que Teseu lluita contra una dificultat impossible i l'aconsegueix superar i un cop surt de laberint abandona Ariana. Sas o sí sigui, com aquest caràcter fosc que té aquest heroi mitològic em semblava un punt de partida molt interessant per explorar i d'alguna manera sento que és un tema que ha estat sent recorrent a la meva vida com quan vaig dir esper... és un tema d'amor sí, molt el... i molt de, de encís amorós,. no? Sí. Sí, sí, sí. O sigui, que vols dir que superes el desencís amorós eh, al·logeant, però després deixes aquest amor enrere? És una mena de, de teràpia o...? No. no bueno, no. La, sentim la segona part, va. Anem a sentir la <laughs> Aquí estava eh, aquesta mena d'òpera rock de quatre minuts dels de Clivi, que, que bueno, eh, més o menys eh, servia de punt de partida musical a la vostra a la, bro, a la vostra vida musical en Comú, amb amb de Clivi. El show vau gravar en base a un concurs. Contem una mica que, No, que jo no, no, no, ho, no ho vau gravar no. perquè vau voler. Sí, sí, sí. Uh, o si sigui, ben quan em, de gravar algun tema, pues doncs vam triar gravar la Pira perquè era el que estava com més construït i, i clar, no teniam pasta per pagar-nos un àlbum i vam dir, doncs fem, un, fem un tema i llavors vam dir, "Bueno, al partim en dos." Ara, no, vam fer la Pira i després ah. vam dir, "Fem dos temes." I quin tema, eh? Hòstia, la Pira. La Pira està bastant bé. La o sigui, començar amb la Pira, la teva carrera musical, teníeu projectes anteriors, o sigui, ho vau aprendre... Ja s'havíeu tocat tots abans de, de Clivi, perquè si no, això no, no... Sí, sí, jo, sí. jo el vaig bastant recent. Clivi, sí, apuntem a eh, eh, Maria va... del Marbonet Bonet, de fondo. Estamos <ríe> así, eh? Perquè també tenim la intenció amb aquest Amirio, és el rock número 1044, de que neu a veure en directe de Clivi i coneixeu, escolteu totes les cançons que hi sonen dintre d'aquell concert, no? Sou peculiars fins i tot fent covers d'altres artistes. I què ser la idea de fer aquest tema teu? Meva. Sí, sí, sí, està realment toque. Es, sí. Jo m'ho o sigui, passo a, Em sembla important reivindicar la, la nova cançó, Perè crec que som nets de la nova cançó, ja és, és diferent. Oh. Ja o no. covers nets o vas nets. Sí, si sí, sí. Nets soc jo, vostè. vosaltres potser vas nets. Sí, però és com, sempre sento que s'ha interpretat la nova cançó des del punt de vista dels fills, sí. saps? I nosaltres ara crec que és un bon punt per redescobrir-la perquè el missatge que tenien potser té més sentit en el nostre context que no en el dels nostres pares. Sí, i és molt interessant també com, com referencialitzar dones com Mari del Mar Bonet tota l'estona, no. sense parar. Sí, sí, sí, una veu màgica i eterna i que ha estat sempre, sempre per aquí, a les nostres orelles i bueno, començarem a escoltar temes del, del disc uh, que s'obre així, escandalosos que descate té poc, eh? o sigui, l'escat, eh? es plou bé, Sílvia, sube, sube avui he sortit a passejar el meu cor em correge la mà M'han passat tantes coses abans Que arribés a sortir del portal M'he un vidre entelat Un altre vidre entelat I buixat un pardal Això, qui ho va fer? Qui ho va escriure? El Durant el confinament No et no deixaven sortir No, o sigui, jo... Eh, no, vaig... <laughs> no vaig escriure al confinament Però però és, és molt probable que la casa màgica de tinta... Estaves molt ficat a casa <coughs> Sí Puja, Sílvia sí. Clar, que no us penseu que tot és eh, temes de 6 minuts i progressivisme o sigui, te... Mira-me, a veure Bueno, corta, corta Baixant les cares se'n va fer Vam sortir a els esperits Cervesa mà volia emballar, em van dinant, tocant un blus que ja he està. Vaig agafar la guitarra espantant, els dits no de tremolar. La sèrie a barres quan vaig a un grup i tota la por se'm va a cop i em van dinant. Porque nuestro roto es el llaç, el nuestro roto es el llaç, y ahora una, una poesía, mira, mira. Serà la veu del teu poble, i seràs per sempre poble, i patiràs, i esperaràs, i miraràs sempre entre la pols, et seguirà una pulseguera, i tindràs fam, i tindràs set, no podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit, mentre dormen les teves gens, i tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert uns versos de Vicent Andrés Estallés que connecta Nil amb una cosa... A, a cadascú de vosaltres ho he dit, no? fe, he fet un qüestionari, m'heu parlat de les vostres passions del que és d'equilibri per vosaltres del vostre menjar preferit, que en el cas del Nil seria... Què he dibuixat aquí? Mira com he dibuixat una truita de patata a la mama <ríe> sembla, el... sembla un ojete eh, la truita de patata <ríe> aquesta Bueno, lliga aquests versos d'Estallers amb la teva passió. Tu dius que tens passió per la música, pel teatre, és el que estudies, per l'escalada i també per la militància. Sí. sí. O sigui, que es reflexen també en la cançó. Jo trobo que potser, tot i que ell faci la lletra, ell faci, o sigui, les feu totes molt entre tots. Fiqueu tots molt no, no, la, no, no va, de cadascun, no? Tancar, no? Sí. Jo, jo he de dir que ha donat la casualitat de que has posat el, molts, els temes del Víctor, però... Jo crec que és molt equitatiu eh? perquè per, per exemple la segona part de Teseu, la que escriu jo, la que bueno, i, i va descriure disc... estrofes de la Pira. Sí, sí, sí, sí. la Pira. Ja l'hem posat en <ríe> mi arrojos el rock alguna vegada, ja l'han ficat aquí. Ah, sí. Ah, sí. És que jo deia, o sigui un tema de lluita, o sigui, això és epiquíssim. O sigui això? <ríe> sí. Sí. De fet nosa nosaltres quan, quan estàvem estaven pensant en, en quin era el primer tema que volíem treure, D'entrada, la idea era, era gravar les onades i el Dave Sinner que és el, productor. el nostre productor oh, un, de confiança un, un petó des d'aquí sí, sí, un, un, sí, ja. un petó gegant Mi puto un, un amic Adoro. per sempre uh, va venir alguns assajos a escoltar-nos i bueno, a conèixer bàsicament i li vam, li vam tocar les cançons que teníem i tot això i feia molt poc que hi havia hagut aquelles municipals en què el PP i l'extrema dreta van arrasar i va dir heu de treure la pira és el, és el moment de treure la pira i, I, ho, i ho vam fer mm. sí. eh, Jo crec que va ser un bon inici eh, la veritat doncs hem... t'he dit per això que a mi una Però cosa que ell és... va veure també el himne que és o sigui, mm. les onades sí. sense desmereixer les onades és un temar dur eh, tots morim, bueno, tot, tot morim sí que té nivell pira com la Pile, també té, però, to, però tots tenen un nivell molt, o sigui, és, bueno, entrar dintre del món d'aclibi, de, de no? Sí, però la, la Pira i jo també ho vaig viure una mica com una declaració d'intencions. Sí. Com, crec, que, crec que va estar bé per, per, per encetar el projecte per, perquè és una declaració d'intencions i podem parlar del que vulguem, però, però està molt bé que la Pira sigui el punt de partida per tot allò que fem després. com si Queen haguéssim començat amb Bohemian Rhapsody <ríe> <ríe> Clar bueno. bueno, és que ja heu superat la pira, amb l'epíleg que ficarem com a epíleg i aquí, dir adeu a la gent com, com Déu mana, no? O bueno, com mana Man, aquí, man. <laughs> Però, bueno, aquí eh, té un rollo molt, molt èpic, em dies tu, s'han traït. No, bueno, s'han traït no, a més ah, Every Night em recorda una mica. I també, també em recorda també. el tema que escutarem a comens a a continuació. És molt Irish, és molt uh, de Pogues, és molt uh, pf, què et diu, que Blister Cold és molt de uh, tels cortos, és molt Every Night també i és el Tots morim joves em uh, uh, parleu una mica d'ell i el fiquem? Això, el Max, Max a bueno. Hòstia, ara parlar al Max <ríe> Per mi Tots morim joves és un memento mori o memento vivere digue com vulguis recorda que moriràs i pensa en viure i que tot té un inici i, i un fi però que a vegades canvia bueno, això, interpretació de, de tothom Sí però està bé, bueno, dona nom al, al, al disc, no? Aquest sí. ha canviat tot. De, és el de tema homònim, ho té cap al final, de veritat. Sí. I jo crec que també hi ha com aquesta idea de fons, no? De que tot final és un, és un principi. Uh -huh. Sí, jo també és un tema que, que crec que té molt marge d'interpretació pròpia, perquè, per exemple, jo quan em va ensenyar el tema al Max, jo hi ha frases que penso que, que em puc aplicar a la meva vida amb declivi. O sigui, la frase de... Am, um... al final ons no li vindrà el cap. Hòstia, bueno, fiquem-la. Tots morim joves, ara. de Clavis. Si no doncs també té un rollo la moda. Sí, sí, també. Ai, que la moda com un... sí, sí. A mi, bueno, no diré que em semblen la. Eh? No, Però no molt. No, no <ríe> com si el cel fos som mai, com flota, com nada. Com si fos l'últim cop, com si no anéssim enlloc. Cada cop entenc més el que em va el meu avi quan era un nen que tots morim jo. silenci una mirar l'horitjor. Hi ha moments de clarts que tan sols duren un segon. Pues eso, Tots miurins joves eh, detrás, eh, Teníem darrere la portada També en blanc La portes tu ni la, la samarreta Què vol dir aquesta portada ha, ha, ha, es que Aquesta mena de col·legi abandonat ha, Que era el cole vostre que ja no existeix Volíeu <sustos> que, fer un homenatge a un puesto era. de Manresa Jo no conec res no de Manresa Manresa, de Manresa de per mi és Xixi Creus Triple de Xixi Creus No tinc ni puta idea de res més De Manresa Xixi Creus amb 40 anys guanyant la CB jo crec que la portada ha de sortir perquè buscàvem un lloc decadent per representar una mica el grup en el fons No preguntaré per què us dieu un declivi, no ho preguntaré És pregunta més merda Té mig o té? Té bastanta mig Per què aquest declivi en la portada del vostre disc ha canviat tot? Per què la portada? Doncs um, oh. pues això, vam buscar un lloc de cadent i a Sant Frites de Bages, que és on visc jo, hi ha una urbanització que es diu Pineda de Bages i hi ha un hotel-restaurant abandonat i és un lloc, bueno, és el lloc de la portada, la foto de la portada de I, i ens vam, en plan, el lloc ens molava i tal, i vam decidir fer una una foto allà mm. i, i vam canviar com el lletrero de, que posa, i és Aura Pineda i jo què sé què posa, i vam canviar i vam posar, ha canviat tot sí. I, i posant l'element de la cadira i la llum que és com una referè... bueno, un element que volíem que sortís com a tot el disc per tenir com un... També hi ha un... alguna cosa sí. d'aquesta quotidianitat, no? de la que diré la llum que, que, que et remeten molt com a, a un allar no? I, i posar, posar aquesta allar enmig d'un món que se'ns cau a trossos és una mica com el que és declivi per nosaltres que... La màxima definició de llar és un brasol. És la infantesa, són els braços de la teva mare Mira, hem fet una cançó El dolç Record, perfecte per ficar El dia de la mare O el dia del pare també Perquè el pare també Clar, que, que ha trassolat Ai, no sé si era ell, no sé o quan era No sé, no, <ríe> no recordo Mira que jo soc pare, no, a mi no m'han dit res meu, <ríe> Tot i que tampoc Bueno, que estem tallant una cançó molt bona De cançó gent tan jove, un món de melangia eh, enyorant-se eh, quan eren, doncs doncs, mira, t'he dit un, un vocable de, del delta. quan eren, doncs, uns bebès, no? sí estem trencats, vull dir tot el Marc, aquest <ríe> sí, tema sí. eh? no, no, <ríe> no, és del mar necessita no, ajuda, pobrec però... sí és broma és un tema, però és melancòlic, però no és trist del no, temps. home, no, és no, bonic no, és... sí que és enyorar com la infància i tal però no és que hi vulgui tornar no mà. ni jo Saps? voldria ser tindre la vostra és, edat d'una altra vegada és com han ja estat 20 anys doncs, que mola com recordar com fa 15 Saps? i la, la, el perill de col·laboracions aquestes que... increïble com, bon com es bon diu bon la, la noia que és la, la Júlia Boncomte que Julia la vaig bon bon tindre al costat quan vau sí. acabar de cantar plegats sí. a l'eslou i em va fer vergonya dir-li res dic què li deu jo ara Sí. Té va ser un moment molt, molt, molt, i l'Alba Careta que també sí, és una trompetista ara Ara pujarem quan surti la trompeta tot i que vosaltres toqueu la trompeta algú de vosaltres també no? <ríe> i, I no, això l'heu de treure la, el directe. un directe encara sí. més carismàtic heu de superar <ríe> ah, l'Onai una ja mica ah, al principi <ríe> els primers bolos ho fèiem l'únic que ens vam trobar amb la dificultat que la trompeta és un instrument en què les etes han escalfat i de cop portes 45 minuts de bolo en exterior, que fa una mica fred, pilles la trompeta i no claves ni mitja, perquè està tot congelat. L'instrument es desafina. Es desafina, mm. és un percal. I hem decidit renunciar i ho hem reventar també perquè, per exemple, la pira té una part de trompeta. Sí. A mi m'agrada sí, molt I exacte, en la versió gravada m'agrada més la trompeta, però en la versió en directe... Quina fan... toca la pira, tu? Ell. Ell. Estan doblades. Sí. Està doblada la trompeta. I crec que és una teva o meva. Sí, sí, com... pot ser. Ojo. Sí. I... Ojo que entra la trompeta. No farem la rima, però, bueno, la toca el Becaretta. La <laughs> toca la tronceta aquest tema. Uh, el dolç record de Clibi, que jo tindré un dolç record d'aquest dia que he, que he vingut aquí i jo crec que no trigareu més en tornar, perquè esteu pensant en el següent disc, qui m'ha dit això? Estem pensant en el següent mentre pensem en les cançons noves que vindran després No és que pensem en el següent, és que el següent està fet Vull -sí, dir, sí, sí, sí. està fet, està, fet, està, a -a -sí, està composat. composat El desembre el gravem Oh! I el desembre el gravem I a, a l'abril ven, veniu aquí, al maig sí, sí, sí, no sí, sí, Mira, veniu a la aquí, la a, la a, aquí a mi rollo o sigui, el... Bueno, fem el desembre Bueno, ja, ja ho mirarem Ja farem sí. una, una altra data ens queden eh, uns minuts de programa Hem ficat que, que si, ja, no, no, fica les onades, Sílvia aquesta, a veure com l'entenc jo la lletra Nil, les 3 lletres això, pa, o sigui, els ulls són blaus de plorar no, no, plorar no. és molt necessari però no està parlant d'una d'una amada, estàs parlant de tu mateix que no t'estimes perquè et a un mirall i després es tornen bruns els ulls una altra vegada I això d'acabar <ríe> aquest, aquest tsunami que tens per dins no, en realitat no. Uh, és, és, una, és una cançó eh, que va d'estimar de, de, molt algú però no entendre els gens mm. això ens passa a vegades a les persones no? que, que, que, que tu estàs allà que, que, que vols, vols entendre tot el que li passa per dins d'aquella persona i... ¿Que sí, sí, o sigui, tu teus tres màsters, ho comentes amb tothom, però no hi ha... És un problema sense solució, no? I, i això de, de, de que els ulls es tornen blaus és com, és com, com el color dels ulls de l'altra persona, no? I com posar-te en el seu lloc i, i intentar viure-ho tot una mica com si fossis aquella persona no? I, i després quan, quan, quan tornes t'adones que no has, enterre, no has entès res encara però que, que ja la coneixes en aquella persona i ja, ja, encara que no l'entenguis hi ha ja, ja, algú dins teu que, que és seu eh, Mira, mira, a mi a quin solo així més Wohil Hill. <ríe> like a... La seta pujarà de revolucions eh, amb el tema avui fa fred, però més igual dels de Clivi, que és mm, una mica més accelerada i també doncs, és un tema que és una mica una declaració d'intencions, de, de no? Sí, Bé, la vaig composar jo fa... farà un any... Festa, Festa major tant? de, de l'any sí. passat. De fet, va ser... Una en tema que em va venir la idea al cap de revelació si estava, bueno, de revelació, vull dir, estava un concert de Calavento a Manresa i de cop va em va fer com pum i em va venir la idea al cap i d'aquí va sortir la cançó. I, I no sé, és una declaració d'intencions de, a marge d'interpretació de cada persona que l'escolti, vull dir, no, no crec que sigui una cançó que necessàriament s'hidi referir a algun concret, vull dir, té, jo crec que és una cançó que té un marge d'interpretació molt ampli de contra qui vols o amb qui vols aquesta cançó. Mm. Totalment obert. Bueno, doncs pues la fiquem una miqueta aquí a l'entrevista de d'Aclivi, Almi Rojos, el rock número 1044. Què? Avui va fred, però m'és igual. Fred, però m'és igual. Vull trobar una manera. Crec que em cal sortir a buscar tot allò que creio que parlava d'enveja, hòstia, jo em fot tantíssim, has mencionat a, heu mencionat a Calavento em, em fot tantíssim quan diu la gent la música, el rock està mort i veig gent tan jove com vosaltres tan jove com per exemple el cantante del greco o perifèria que teniu les coses tan clares i feu les coses tan bé amb tanta qualitat i amb ta, tant cor, saps? Que, que no está muerto eres gilipollas si <risa> <risa> <risa> no escuchas lo que hay si no escuchas si te apegas al Steve Hopperleaf de, de ACDC till the end of your of your days escucha este disco de Clibi ha cambiado todo y ya verás tú como sí Silvia no sé a qué venía yo Ai, sí, no sé què venia això, però ficarem el meu tema preferit del, del, del, del disc, eh, potser que és el Memòries de Sang que m'ha d'explicar al Marc una mica perquè eh, això parla a veure, jo què, què et vaig dir tu, a tu que em semblava que parlava da? De... a mi m'has dit que estaves molt perdut molt perdut, jo, doncs, eh, si em semblava... o sigui eh, un abandonament sentimental des del punt de vista del que abandona i amb un matís de venjança. De ara sagnaràs la sang que jo he sagnat per tu en i ara no, no, no va d'això, no? Quan no diré de què va. <ríe> Perquè, si no, potser la persona Aviam. implicada ho sabrà. O sigui, és una cançó que, a la vegada és com molt íntima meva, però que és una cosa que ens ha passat a tots i ens pots passar a tots. I és com tenir una experiència molt desgradable, però com amb el teu context les formes de, de veure les coses doncs, com que t'han canviat saps? i és com que aquesta cosa les reps molt millor del que hauries de rebre i això és del que va la cançó però sí, que no va d'amor sí, va d'amor però sí, el concepte de la cançó és això com veure una cosa que no hauries de veure així que la veus bé mira, voleu intensitat acabarem fortet l'entrevista i el programa d'avui amb, amb declivi, fica, fica Sírvia les amenaces Després d'oblidar el meu cor i amagar el cor dins del teu armari M'he trobat paraules d'un somni que em recorden a tu Per fi t'he dissenyat Tol vermen els meus braços tan feliç com quan no sabia com era ser amb tu. És la frasaca, eh?, del Marc, eh? El Marc, el Marc... Escriu molt bé. Jo que dit abans que a mi la lírica és algo cosa que m'atrau molt amb la música, el Marc satisfà absolutament totes les meves necessitats líriques dins de Declivi. Bueno, les lletres que tu t'agraden... O sigui faig el tipus de lletra que tu t'agrada Jo sé. mi em dono la sensació després d'aquesta entrevista, són molt bons el vostre disc està molt bé, la pira és l'hòstia el teseu és la, la leche el que em la sensació és que veig difícil que vosaltres us enfadeu entre vosaltres ah, no, ha passat, no, sí. ha passat. Unes... hi ha tensions compositives en, en fer les cançons eh, tan... Orals. El nou disc ha sigut una sí, sí, mica drama. Sí, però no, hi ha, no sí. hi ha tensions compositives. Tot així. No, hi ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha tensions... No sí, ai, però no. el compositiu... O sigui, ningú mai li ha dit a ningú això no, això em sembla una merda. Vull dir, simplement, doncs... Pues, no, no, no, no, no, no, no. Simplement, doncs pues, que ja... Ha... Això no m'agrada. Ja, òbviament, mm. com, som sis persones, u, sis opinions diferents, compartim moltíssimes hores de la meva vida... Ai, a la meva vida... <ríe> <les, a> <ríe> al dia a dia, sempre, al dia a dia fora del local, a dins del local, a concerts, sí, sí. al bar, on sigui, sí, compartim moltíssimes hores, i és normal, sí, sí. és com quan tens un germà, amb el germà t'enfada, després amb el... És una relació és una tòxica una relació. del cop. una confiança tinc... que fa un fàstic increïble, però sí, a la eh? vegada és el millor que ens ha passat tens, mai. Tens la teva parella i s'ha d'anar sí, al al local, eh? Confiança, però al sobaco no, eh? Bueno, avui hem... Què despido en castellano o en català? Avui hem tingut a de Declívia aquí a Mirrojos el rock i ens guardem la cirereta del pastís pel final l'epíleg, aquella cançó que parla d'una adicció, em sembla brutal, al moment en què fot el subidón, i parla o sigui, quan el tio li fot el subidón la cançó puja, quan el tio li fot el baixón la cançó baixa i al final pff, com acaba molt tota adicció no? sí. sí, sí. i tenim aquest epíleg, res, si voleu dir alguna coseta més és el vostre moment gràcies uh, per convidar-nos per, per la de l'encesa, no? Aprofitant els uns... Ai, gent, sí, sí. El Ai sí, sí, sí, sí, bueno, l'encesa sí, què és l'encesa? Bueno, no fiquem la música de fons de tots els grups que hi sereu però un festival de música emergent gratuït, uh -huh. al Cielo de Manresa aquest cap de setmana i el proper, no? Diguem-ne. Sí, sí l'encesa és un crit de, dels grups emergents de, de la Catalunya Central que necessitem espais i recursos per compartir els nostres projectes i que es vagin fent viables a poc a poc i és un crit que va escoltar és de la música i que, que s'ha convertit en un, en un festival al, al Cielo eh, gratuït, importantíssim i que tant de bo, i que tant de bo duri, duri molt, molt, molt, molt molt de temps. Aquest divendres toquen The Clibi i tre, dos grups més Rine y Rine, Rine. Rine i el següent, dia 28, uh, 29. 29. Uh, 29 Amor in Jupiter Renaut, Renaut, Renaut i Fulfills, i Fulfills. I Fulfills. Fulfills els vam conèixer l'altre dia tenia música d'ells ficada però anem parlan, parlan, parlant ens quedem una cosa a la pila el busques a casa teva i te'l tornes a ficar sense jo el que em quedo és que us he donat la mà quan he arribat i ara us donaré una abraçada això és la puta vida això és la puta vida la música de i la Sílvia Sílvia! esperando que sempre estéis ahí larga vida esa estrellita pequeñita però firme llamada rock and roll ya